Gauaren bakardadean, irikeo espaloiak, itxasori gabeko hondartza direnean, ontzek, beren begietako perla urre kolorez apaintzen dituzte bihotz galduen lepokoak. Iritik, urruti. Basoan. Patxi, ezkiaga. Zendait ishtan batu itzinezak, Ene azken aldi uen ebit erak. Oli oh, da denen historia, Heliuak bardin zen handi gipia, Eta lako batean eguzkiak ere asmatu zuen norantz eta nola egin, irri. Kaixo eta ongitorri, itakara itzaren ahots, jose eta iratiko ikuetxa. Tekla mailan. maian, ele der. I haltxatez banian ziertatez ani garandem borago sua ha ilia burniki laenia historia eriu aparting senandichi gaur poesia de Uda ere garaiona dela poesia idazteko. Poesia idazteko, poesia zausnartzeko. Oba xabirria, Gaur poesia eta kontuak. Besapea bete liburu ekarri dugu. Olerki liburuak denak. Statizitie. Eta kantuak. Kantuak ere olerki direlago.guntari da Gaurrita fresko gozo eder honetan poesia. Poesia eta kontuak Poesia kontuak eta kantuak eta arte txobat zurekin pasatzeko. Zurek pasazia Adio jarren mati matialena Zik ingana nezazilotari Hene ondotik baratzen direne Izan ez nadiala Por oh, verdadera de la historia El hubo pardince andando en el día Ser en ilusión le va verdadera Virenga te nire historia. Zen bat ondarraetan kabitukoa nire memoria. Inoizkontatuko badute piztutako etxea? Zen batten mandudan kanbora. Felipe Joristik bi mila argitaratu zuen poesia liburua? Eh? Erein argitaratxeak, argitaratua. Dudan, kanpoti, zerrik usten zerri gusten Zerrik dudan, barruti Ez dugun zorionaren irrikak Bultzatzen gaitu garen ariuko egitera Jakinik, beti tzuliko garela Ez garena izatera <totipa> Ez dezatela xan, maitea, ez xan maitea, Gizakiak Onak direla ez dakiten gauzen, ahunditasuna du. Ineiz izan ezkaren tokira itzultzea, hori da, oroimena. Norberaren ezaguerara ino jaitxi, pausonekatuz zeharkatu, gauaren lurralde hotza. Galduta eta itxusi ibili, aragiak ikara egin kriseilu baten antzera, amatatu aurretik. Ez gogoratu, hitzal, astarna eta urpegiak ezabatu eta gero ez ezagutu bere burua. Bistutako etxea, Felipe Juaristi. Erein Argitaletzea. Plazera naiz, ni basantz bat naiz, haizki beletik itxasora jauzika doana. Takau ezberen burua hitzen duten, etaien gortkutzak lastan duko bituzten lupin eta legatzekin laga bakioetan darraitziko ondartzetan mintzatzen aiz jaio berria aiz atu Elkarrizketa ere izan daiteke poesia? Baina bai, izan daiteke bai. Ireinkaritzea ez? Ez, ez zaten inundikan ere iruditzen e, Ireinka jardutea, irun, Ireinka jartzea elkarrizketa, e, elkarrekin, ez? E, egiten dan e, e, izketa aldia denik, ez? E, nola bait pentsatzen deten konsensuatuta, araututa, junbearko duela, bi edo hiru zenbatzuk sartzen dira elkarrizketan, ba, oitzen artean, ez, eta empatiatik arrespetuotik, eta behar, behar duela bideratu eta behar duela e, planteatu, ez, e, bestela litzeke, ba, ez, eta, elkarrizketa baino gehiago, ba, e, polemika, ez, e, sortu nahi zatea, eta eta sortzea, ez, Ekarpenik egiten ez duen morboak ere poesiatik gutxi izango du? Bai, bai, bai. Hala, eh, irutzen zaiz, ez hor faktoretan eh, asko asko ere badagoela, ez, morborako eh, joera bat eh, alakoetan. Eta, eta pena, ba. da, nekez eh, horrela elkarbizitza klabeetan eh, aurrera egin daitekelako ez, Eta, bueno, oraintxe eunbatu gutxi batzu dira, hor e, sortu dena ba, e, goera honetan, e, pandemi zurrite goera honetan, e, azken polemika, ba, bueno, bi bertxolarien artean, e, apatetikan e, silbeira eta bestetik zubia, e, e, felix, aski ezaguna, bai bata, eta bai bestea, eta, eta bai, ez, elkarbizketa, kakon konartean ni gesta, ka konartean ez nuke jarriko. Eh, neke se aitortzen diot, ez, e, asteko astenbaldin bagea batek besteari, kasunetan silbeirak eh, felixi chakurra de la Sanez, ez. Betzi atendete bere zentzuretan, ba chakurra kapitalaren morroi zerbitzari eta, eta eta hori leporatu nahi diola. Eta horren e, bai, horren ondorioz ohia ba, ba, bueno, ja sare so sozialetan ba, benetan ez e, eztabaida bat izan zitekena ba, bakunak bai bakunak ez eta hori oso zilegiitzzek zilegi bai, eta ez siltzilegie bakarikan baita ere beharrezkoa ez e, eta batzuk izango dira aldeko eta beste batzuk izango dira kontrako eta, eta nik hedalakoetan... E, Faltan botatzen dut eta eztabaidaren klabetariko bat hori litzeeke e, arrazuietara jotzea ez, zenin gutxitan e, e, idea jartzen dugun nahi gainean eta hori arrazuitzera etortzen geranez. Bizkaiko kalituen tzeera eta... Izan ere pandemia sinestea eta ez sinestea kontu serioak dira Exri eta patxadan jarduteko, bakoitzak beretik errespetutikaba Nikuste talakutan eh deskait ez eh emozio tatik eta impulso etatikan bulkada barne bulkada hietatik an e, heltzen e, diogula, ez? E, arrazoia alde batera e, utzita eta hor sortzen zaizkigula zekulako zekulako utsuneak eta zekulako eh galerak, ez? Xabier Silveirak txakurra hot egin zion, Felix Zubiari, Felix Zubiak bertxo zer zion Silveirari. Bertxo geihago etorri ziren atzetik eta orain eta inguruak entretenimendu gozoa aurkitu zuen hor. Eta barka kantu triste hau barka txurieki. Eta bitiartean gaixotzen ari da jendea, iltzen ari da jendea, protestan ari da jendea, zerra aurkitxuko ari da jendea, lanean ari da jendea. Bai, e, ontxe homengea, bosgarre nolatuan eta, bueno, martxa honetan e, seguruna etorriko dira. Zei garrena, zazpi garrena, zortzi garrena. Ze azkenean e, modu batera bestera, ez dakitzen batera inoko zunarketa eta, eta etorkizune, expectatibatan eh, jarrita, eh, bueno, hon hartu dugu, ba, horrela izan behar duela, ez, eh, niretzako helburua buru, arroz, arrazi ezberdinen gatikan, ez da kobitari e, e, aurre egitea baizik eta kobitarekin e, e, bizitze, bizitzen e, ikastea, ez? Eta horretarako, ba, bueno, baneurri bat hartu eta hor, ze bestela, ba, ez dakit auzergatik angertatzen nahi zaigu, ba, ba bueno, seguruna kontzitalde kontzientziarik ez daukagulako e, kontzientzia kolektiborik ez daukagulako eta norbera norberetio eta oso bere oso inguru inguru urbilekoetat jotzen e, degulako ez eta aztuta gaina ba, oso bueno, e, mundu eta garai globalizatu batetan gaudela eta eta kobittari aurrez erabat digula egingo ba, ba, mundu osoa planeta osoa hortara e, ba, ba, jartzen ez geranean eta eta eta txertoekin eta bakunarekin denetara iristen ez gean e, bitartean ez momentu honetan gure Euskal Herri txiki honetan ba, ba ez dakiiten Ez, e, txertuat, txertatuak izan diren e, kopuruak, ba, eguneko irurogeita, iru, irurogeita, lau batekoa komendira, nola baiteko inmunitatea nola baitekoa, esaten, dezer baite esatea, irurogeita marrekoa komenda, baina, bueno, iru, e, e, e, irurogeita marrekoa, ba, bueno, bere horretan e, eusteko, ez? Eta bien bitartean komentatzen zen duen bezala, ba, bueno, ba, gure uziak, gure zainketa, e, irankorrak eta hortxe ba, ba, die, ez? E, oso datu eta e, e, egoera larrietan, ez? Eta horiko poemak argitaratu zituen pako aristik 2002an susa argitaletxearekin. Saltzai ebiltzen zen erri zerri, provintziaz, provintzia. Egon batean baserri zahar bat erosi eta antxe eskutatu zen betirako. Erretiratzeko gaztegia zela esan zioten arren. Tomateak esolan sortzen ikusi zituen supermerkatuko plastikorik gabe, ardiek esnea osagai guztiekin eskaintzen zioten eta patatak, lurretik erauzi bedartzirela jakintzuen, eskuak zekinduz. Antzinako gizonen ezaugarriak berekin ditu, egaztien sena, somorroen egoskortasuna eta azerien bizta. Orain ezertarako balio ez dioten gauzak ahantziz, lekua berreskuratu du bere baitan jakinduria berri bat entzat. Baserritik eta bere ingurunetik atere gabe iniz baino urrutirago iritsi da. Jadanik ez ditu ezagutzen: auto berrien markak ere. Libreta horiko poemak: pako aristi, susa argitaletxea. an Gerrakondatzen gaitu Bokarrenurttian gazgarri kan Carlos Madrilko bidian Ulza zuten atzerera Gerra bere Gerra bere oinian ari jo lenak preshota Dubakoitzak uzkaten euskardu naiz atial du alkate zer espera esperaentzake Aspaldiko kantu eder bat? Bai oso derra eta agotxe eder batean ez Beti bizikker den kotxe zaharrean kasete zaharrean entzuten geroen kantuetako bat. Behinen er Kotxe berrian teknologia berriekin gustura entzuten deguna. Nu baiz jaio nun baiz jaio. Gutxi dugu aduna ingurua, Oso gutxe, nikuzeta horreko horretan, ez, e, bueno, nik e, izan da nintzen, bai, na, horrekoan komentatzen nizuen, hor e, behin e, bertako baten afaltzen, baino, bueno, hortik, e, e, gilegotan ez eta bere ingurua, keta ezagutu oso, oso gutxe, zerrez. Tribuzi joak trintxera lanetara gainera oso herri ederra, txikia, eta esango nuke, bueno, ba, haztakit, eraikuntzan leti ganeta horrela, eta eraikuntzan fokoa jarrita, ba, ba, naiko, bueno, senyoriala oso dotorea ez, ikusten diran etxeak eta benetan dotore eta, eta zendoak ez. Belcoigne mendi tontorrari itzulia. Egunkarian itzuliaren deskribapena irakurri begizko eta astelenean ara goratzen ikan frantsesa. Biordut erdi inguruko mendibuelta arrasto txuri horiek bideratzen dutena galbideri gabe baso ederrez inguratua iz pasa politu bat egiteko a proposa Joan jorrarenzna Belkoain Atak itxiita Obia garsti ere ba in bizpairu mordutan e, familiaan ez hartzean ume, umeak e, hartuz ere rx egin daitekeen e, aparteko e, kolaberari desnibelarik ez dauka abit kontu izanne abitzen geela adunan 20 e, 10 o e, metro tatikan eta iristen gea goi gailur maila horretan ba E, lareunda, larogeita, takiturtxe, larogeita sortzi, e, bi, bi gaindira eta bi garren ga, e, gaine, larogeita, larogeita, laro larogeita maika metronokoa, ez. Oso mendik, gara iraldetik kan, oso mendik esango gendukea pala, baina beste aldetik e, historia hondi edauken e, mendia, ez, eta bi garai... iraldetik, Diferentek eh, lotzen dituenak ez, eh, batetik han Kristo eh, aurretik eh, bi mila, laun mila urte, urtean, ba, bueno, an, eh, bizitakoen astarnak eta eh, dolmen forman eh, eh, ikusi daitek, eh, dolmen bat eh, inguruetan eh, ederrena, Belkoain izena duen dolmena, eta e, ba, behatzi bat e, metroko diametro batekin, eta altuera ere bat e, iruro geiko altuera kinez, oso ikusi erreza, eta benetan oso, oso ederra ez. Eta gero bestaldetik kanba, bueno, resistentzia gune, gunea, ez? Eta hau ba e, hoi garren mendeko er, erdialde horrekin e, lotzen gaituena, ez? E, frankista tropak e, abuztun amaikan... E, hartu zuten et tolosa eta e, Euskal Milizianoak e, resistentziakoak e, e, hemen hasi ziran antolatzenez, aste zuzizurkile aduna inguru horretan eta hainkusstu ere e, belkoainen gaintso honetan ez. E, buruzagi e, sasta zutela hortxe e, bertan e, iriki zituzten... E, E, lubaki, lubaki batzuk, eta horra indekan ikusi daitezke ez, haien e, astarnak eta ez eta bai, oso aurrez aurreko gogorra juntzan, oso oso odoltsua eta arantzadien datuen arabera ba, gutxien ez e, eun baten gorpuzgin eh e, to, bertan e, topatutakoak e, dira, ez? Eh, bueno, eh franquistaan aldekoa que ber eskuratuak eta eta lurremanda eta eta besteak ba era bat eh abandonatua quedó en Mendiva hasta en Bidevastarretan e, lurperatuak eta hola, ez? Eta bueno, hainkustu ementxe emantzanez, e, belkoa ingo on, gaine honetan e, alako e, gatazka odoltzua ez. GORDOIN ZINGURATURI ko... Hori gogoratuz, e, bertan e, panel bat ikus e, daiteke, eta eta antxe, ez, e, bueno, datuak eta gertatu zenaren e, mundin orakoak e, bueno, irakurtzeko eta jakitzeko e, moduan e, e, azaltzen, azaltzen da ez. E, Gain horietariko baten, e, bueno, guru zaundi bat e, zehatzen da, lamenean edo ondoan edo bertan gainean e, ikurriña bat, e, metalezko ikurriña bat e, duela, eta gero bertan e, postontzi bat, gogoratzen naiz, e, E, gure eskutara, ez, egunkaritik karitik etorri zane informazioan, ba, hola, xe saltzen ziguta, ez, e, bertan ere zuzteko sorpresa moduan zerbait bazala, ez, e, e, bostontzian, eta zer izango, eta igel bat, ez, igela, burdinazko igel bat, haua e, zabalik e, duela, ez barritutzen naizni Bidea oso arbolatua, oso hitzaltzua, eh arbola gehien bat e, aritza Kanariarra eta, eta e, Amerikarra, ez? E, eta autotonoa abertako bertako aritza ere eta baita ere pagoa ere Eta xente zehatzen da, e, ikusten da, eta bitxikerimoduan, ba, bueno, bidean, e, baino oso erakargarria, e, egiten duena gaina alako tunel vegetal bat, ez? Alde batetik eta bestetikan ane, arbolen zuaitzen e, abar luzeak e, bat egiten dute, eta tunel forma bat e, hartzen dute, eta benetan e, ez dakit ederra da eraradan da, e, bertatzea eta bertan sartzea eta eta sentitzea ez boz negar egiteko nunbait hallo nunbait hallo sarri ipatzen da azken boladetan Gehiago zenratzen garela, argazkiak ateratzen momentuan ikusten ari garena, momentuan bertan bizitzen eta sentitzen baino. Baina egia da momentuan bizitzeaz gain, momentuan sentitzeaz gain, tunel, vegetal, honi argazki ateratzen baldin badiago, argazkian oso oso e, sentipen berezia e, sortzen doela, irudi berezia sortzen doela argazkian eta benetako landaretzak sortutako benetako tunela antzematen dela argazkiari behiratuzkero. No? gero. gure pausun inguruan lizarrak, urritzak, aritzak, aritzazberdinak, pagoa, uraturi Oinkio zuria Eta du den adiotu asbaldian Jolas horretan joaten garelako lako ezta, Ia batxiki ekin eta Elederren lagunekin eta Ia zenbait zuaitz mota Ez berdin topatzen ditugunan hemen Eta bazterrera begira eta ostoi begira Eta osto goen ez berdintasunak bere izuz Eta bueno, horren harira Guerekos zienteago gara Zer ikusten degun eta Zer daukagun gozagai inguruan Garen gozagai eta Ikasgai ez aipatze du dituzun elementu guzti oidanak, e, benetan ibilaldia asko edertzen balin badute ere, bueno, hantxe, pentsatzen jarrita, eta nola bi garai, e, bueno, ba, miliak augurtez tartean e, e, lotuta, ba, tartean dutela, ba, bueno, batunela izan zitzekela, eza aurreikuspen bat, edo presagio bat, ez, egerora e, datorkiun e, bi, bi e, garai hoienak, ez, bat, egin milagarren, 64000 eh Kristo urreko garaioi hori eta gero ba bueno hor 20. E, mendeko erdialdean eh eh 206. go ze, ez, e, gerrako e, gora bera guzti hoienak ez. Bueno, gaitz gure artean zen e, eta berak sortu zuen Belcoin tonto recopo tontzearen barruan dagoen igelaren ahoan <laughs> utzi genuen bertsoa gaurrekaitz ez da ez da gurekin baina kantatu eingo dugu eh neurri luzean egin zuen mm, doño propio rik eztagit bolte duen bertsonek ere baina bueno moldatuko dugu zerbait eh kantatuala Beinatzean utzita, adunako plaza, belko hainen berritu da arna sa. Dena da edertasun, zua iztia basa, lazka otxik izoroitu, gara geure kaxa zuarekin lotzea, delako erraza. Laskau txiki zoroitu, gara gure kaxa, zuarekin lotzea, delako erraza. Txikia izan arren, etzara eskaxa. Belkoain, adunako plazatik gora, arrasto txuri hori jarraituz, goza ezake zuen, tontorra. Angoran, postontzia postontziaren barruan, igel berde bat hau azabalik. Hauaren barnean, bertsoa. Zure irria, oraini naiz mare hata, korantz no. Kasoren zaldia Xir Serranok argitaratu zuen poema liburua Elkar argitaletxearekin 2000 eta bueno, gero kontatuko dugu. Ze urtetan argitaratu zuen Xir Serranok Picassoren zaldia liburua. bagoa, ze bertako lerki batekin. Aitorpena Onartu dezagun. Ez garela zu berdinean erreko. Etxezkigutela egoak berriro Josi Erori ostean, euriak zirkuloa maigabeak diseinatuko dituela, herri honen gorpu odolputzu bakoitzeko. Eta zure hitzaren kontra, enaizela usartuko. Onartu dezadan iraultzak mes fidantzara iraulin hauela. Ez dela maitatzerik, militantziarik barik, biktima eta martirien ganako respetua galdu dudala. Asperturik naizela amodioaren larrutan, Irratiz notizia krudelak aditzean lortzen duzun galtzen dudan plazerraz. Onartu jestadasu, kartzelak eta balak askatasuna izearen irudiko marraztu dizkidazula, kolore gorri bakarreko gatibutzan. Onartu eta zinegiduazu estirela larregi berandutuko. Geure lagun horiek nire hitza etetera, zeure arresietan eroria urretik. Izan nintekenas Konturatzen zarenean. Picassoren zaldia Aier serrano Elkar rgita etxea gatoz Rumeragoaz Espalditik gato Picassoren zaldia 2008-an argitaratutako poemaliburua. Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan Bautxa izan Urbilegi gaude Ez urretarako Urrilegi gaude, baina Edo zenetxetan, zindan eguan Eguzki argitan, hautsa baratz eder dago. Oraindik ere marrubiak ari dira jaiotzen. Loreak ere bai oraindik marrubi landarean. Bai, e, baratz eder dago bai. Eta bai, bai etengabe e, ari dira ritmo eta kopunu diferentetan, tan, bere gora goraberarekin eta, baino bai. Nahiko etengabe marrubia biltzen eta eta jaten ari gela bai. Eta, bueno, beraldi txobaten ondoren, oantxe berri bere loretan ikusten ari geha, gurean behintzat, eta, bueno, loraren ondoren, ba, badaketuzer da torren. Eta, bai, baratzara nago ia egunelo, eta oso guztora gainera, ez? Eta edera dago, ba, bueno, fokoa begira da, noa, noa jartzen desu, ez? E, tomateari begira jartzen baldin badezu, bueno, guke tomatea, negutegikoa badaukagu, aspalditxoti ya ja bete izango dira ja jaten hasiak eta tomate oso edarra, ateratzen ari geana, eta, eta kanpoa arrean begira, ba, ba bueno, nien izango nuke neurri ondi ondi batetan, e, e, eta, bueno, ba, e, trataturi gabeko abintzat, e, nekez gen ditu duela, e, ez dakit, ez gorri naren ez Eta, bai, gorri narene mantxa ikutxuga desentekoa duela ez. Bestelakoa da, ba, bueno, ba, aigea, e, brokolia biltzen eta oso edarra gaina. Eta gero, ba, letxuak eta, bueno, piperrak, e, berminak, indila, e, berenjenak, e, piska bat e, denetarik ez, patatea eta atea da, daukagu aurreko aztean, eta, eta bueno, esango nuke naiko pozik elitokin jen, lateatako patatarekin, e, ugari xamar eta, eta bueno, neurriz ere politxe bai. Beasengo baratzeak tomate gorriz beteak daude? Bai, e... Jendeak horretarako egindulan, eta orain jendeak horretarakoan da? Beasengo. <laughs> Biltzeko garaian? Mira, zenko maratzan sozialak, ez zerikoa, kenko utziak direnak, ba, ba bai, eh errar dagut. eta, bueno, partzela guztietan eh tomatea eh, begira berezi bat eh, izaten du. tomateak, eh, urtean zehar edo aurreko 3 bilbetetan landatzen hasi eta Horain artekoan, ba, ba, ez dakit, ez, ilusioa eta mozioak eta asko horri begira jarrita. Eta paradoxa, ez, ba, gizakion paradoxan artean, ba, hau, ba, gehiago, ez, e, biltzeko momentua garai etorri eta, eta oporretara junbearra, ez, junbearra edo, no, oporretara guten eta orduan ba, bildu gabe e, bertan e, ont era bat ontzen edo usteltzen edo askok eta askok eh hor dira ez eta bueno hori gure gure gizakion eh golaberak bueno patata gaine badaude ez e, piparrek eta gindilak eta kalabazinak e, hauetanak oso eskerroneko landara dira e, apenas eh tratamenturik eskatzen duten apenas dezerrez, aldibere, no zo, zo dira, ez errez eta aldi beren oso oso mankorradira ez zainketa berezirik gabe e, asko ematen duten e, landareak e, dira ez baratzea ere oso poetikoa da baratze batera izan daiteke poema eder bat ba bai zalantari gabe eman e, zake bai e, Eh, elementu, eh, referentzi, klabe, eh, olerki eder bat eh, egiteko ez... Eh eh oria sia ere intentan momentu e, aurrez exe xoxo e, e, xoxo lurre landu eta eta hortikan aurrera ba bizka bat e, bueno, ba, garatzen e, laguntze horretan eta e, fruitua edo bildu bilduhasuna idan hori eh eldu arte bereldutasunera iritsi arte hor ba, badola fase txit interesanteak, baita ere poesia edar bat egiteko. Edo bi? Edo bi. Baratzeak ukitu egiten du? Bai, baratzeak ukitu egiten du bai. Oaintze barazki ukitzea gustatzen zaizugeien? Ba, bueno, oantxe eskuartean, haipatu dituzudan hauek, ez? Baina, bueno, ba oso oikoa, bueno, bai, azkenek urtetan bai, ez? Baina, hain gutxi arte, etzena bat ere oikoa, eta zerbait bat aipatzeatik, eba, aipatzearen, ba, ba beren jena bea. Osotazto ikumen, ukimene, oso, oso, oso, oso irristako lehuna dauke, Eta, bueno, mira eldu ezkeo, ba, ba benetan, bueno, modu diferentetara zukaldatu da itxeke, e, ba izatitxoak eginda e eta errebo zauta e, e, arraultetan eta irinetan, eta gero edo pasatuz edo zargatikanez ez, berenjenaren ai argiaren argi mamiarekin, ba, ba bueno, patatan ordez, patatan patata nordez, lekuan, e, berenjena jarriz eta arraultzeekin ba esan beren patata tortilla, ez? berenjena tortilla izango litzeke kasu honet. Oraientse baratzeko ze barazkiren koloreak erakartzen zaitu geien ni goso motze sare naiz eta, eta segiten egiten देत tomate zalea izaten eta bueno, ba, tomatea eh ahora bidean ba, ba, gorria izaten da oraintze baratzeko zein barazkitu zure behar gehien? Bueno, ba, momentu honetan, e, e, kalabazazaila de xentekoa daukagu ere, kalabazake, bueno, ure da, ia euneko eunean, laro geita marzei emezortzi o, o marauean, ure da eta eskagu ere eskatzen do. Izan ere u lainotua doa, baina ez du euririk egiten. Ba, hori, bai, bai, azazoia ez, e, bueno, ba playa kiña dosta kits nahi horretan e, bueno, asko gutxi de e, jartzen que gea inoiz edo ez es plairako bakarrikarmen mendirako ere bai ez? E, no di taio gustatzen eh lastantxo horrekin eh e, pousua ematea norabide batean edo edo bestean ez? kontua da e, eguzkia guzkia zaildagola E, berotzen mintzat eta laino pekoa daukagula nagusi ustaia olaxe jonda eta abuztua ere oladijo etaaldi eta aldi astu ba, ez du ez du, ez du egiten lardaskea ugai baino eurik egin e, ureztatzeko neurrian mintzat inundikan ere ez baratzeko ze barazkik maite du geien, Jose? Nork maite zaitu geien? Baratzeko ze barazkik maite zaituzu geien? Ba, bueno, ez da ki e, pentsatzen dut denak e, azken batetan beharren arabera ba, denak tratatzen dituzu ilusioz, emozioz eta et, devozioz eta, eta, eta, eta mimoz ez? Eta, eta dena dira, ez? Eh, platerean osorro e, importanteak, eh, beraien e, aportazioengatikan izan gatz mineralak, izan e, vitaminak, e, eta bueno, ba, bai, denak, dena se ditugu anno bueno, batzuk ere dira, exigentzia maila gutia gutelako, beste batzuk baino, beste batzuk eh dira edo eztakingo azaltan delikatuagok eta orduan ba gaineen geixago eta modu berezian e egun beharra, egun beharrekoak eta eta bueno. Kaka oshiretzi omen da lastera ora. Bai, taldean badauz jugu horrintse momentu honetan, eh bueno, ba, Afrikaren dehiente, Nigeria, Senegaldar, Bisenegaldar eta gero Magherbiarra batzuk eta gero Egoamerikarren bat edo beste eta eta bai, bueno, eh E, kakao eta iritsi zaigu e, ansataren e, eskutik ansata zene galdar e, gazte hogeita urteko gazte bat da oso gizon apala, aparta, langilea gizasen mederra eta eta bueno baratza jardunean e, asko asko erakusteko e, duena ez eta horrelatxe planteatu zigun, haztakit, horrein dela bile bete edo horrela, ordu dako e, mingo, mingo eguraldiari klimari begiratu da esaten dez behintzatez, e, berandu igual, eta joe kakauesakin experimentatu nahi zuela, ekarri nahi zuela, eta eta horrein eskatu zien etxekuei, erialdu zien etxetik, eta ere indegu, eta, bueno, ere bai, eta, eta, bueno, jaiot jaiot dira, oinzeme ese egingo dutein ba ez dakit ni susmoa ni susmoa dauketaagian igual berandu xamarri bilegi hala bueno batzuk e, negutegi barruan zehatu ditugu erein ditugu eta beste batzuk kanpoan horrek ere e, diferentzia ke markatzen ditugu ez Baina, bai bai gure baratzean ere badago tokia nola ez experimentatzeko e, gauza berriak ikasteko eta gauza berritan sartzeko ta ikasteko ez Eta, eta oso no bai. Baratzea toki poetikoa da, baratzea bera da, poema edar bat. beren nilki zier ha loratzen daude guren mendi basatien lareta soetan sueten gaiurre tadigora zorgi nenhajo dira el urauru honen da euskalduna zorterrian gaiura bigoraren itor Harri bitxizko iturri Bertanku ondatuko dizut Nere sekretuen berri Gaiurretatik gora Zorginen jaio terri da Elurra hurrun joanen da Euskaldun guys that Zaniki datziko ditxut abesti inguru Gai urre teki Zor ginen da Elurra urrun joanen da Gaio eta bigorak. Castillo Suarezek Irautera liburua 2019an argitaratu zuen Elkar Argitaletxarekin. Ala dio Txori Errariak poemak. Taberna batean ez ezagun bati eskutik heltzen uzten dio danean. Badakit ondotik bere bizkarrari lotuko natzaio la. Lambroak galara txori errariek hartuko dizkidatela birikak. Ez dut inoiz baten kontrako borrokarik irabazi. Ez diot inoiz ez ezagun batiz auririk erakutsi. Bakardalaren berri emateko, beste hitz bat asmatzen badute, aurkituko dute irteera txoriek. KASTILLO SUAREZ Irautera elkar gitaletxeo Halizko kaleak Gure sustraietaraino Eusteaz aia den Ametxe taraino Izarak zintzilik. Balkoietan mitzalak, haizeak haizean, era mamun mitzalak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 Aitzi bergarmendiak oso soberea zuen isiltasuna utxi eta zorrun bioak. sortu ditu? Bai Aitzi bergarmendia hmm. bueno, asko zabutzen dugu gertutik ezagutzen dugu eta esango nuke asko maite degula eta orainkonetan ere ba eta kitetze gizarteari hmm eh de mil eh alako lesio bat e, ematera etorri da eh oraindik oso tabua den eh gai bat, e, gai bat e, iku, ikutuz ez ikutuz mai gañan jarriz eta eta plazaratuz gaia suizidioa da eta bere bere barrutik, barra barrutik e, jardundo e, bikotea E, takiz niko goratzen behat amabi ama urte horrein dela amala urte gertatua ama, ama gertatu, e. gertatu, e. eta suiziatu zala ez? eta hor harreken nola baiteko zamakarga mundi bat e, utzi ziola eta bueno e, e, bere horretan e, esan eta itzegin eta pentsatu asko egin zituen baina orain e, usartu da E, e, kaleratzen barruan zemarrenari eta eskertu hartzaio ez. E, ez, talako, ez talako erreza orainindikan eta lehengoatzen nuen oso tabua daukagun gai hau.du e, kristau kultura honetan e, e, e, suizidioa era, era bat erabat e, arburuiatua baztertua kolpeatu e, eta izan zen, eta ora indikan eh munduago itibiz dago bai itibiz dago urduko urduko karga astama ama ories eta e berri bere joba benetan e, esker honeka honek ezuen ez, ez dauke ingungo problema denok ezagutzen dugu aitzi bergamia aitore karmendia izharrio ilkaragarria dauke komunikatzeko ez dauke ingungo problema ide maestra e, irakasle katedra katedra aduntan eta eta hala ere ezinak ez sortzen ditzaizkigu, ba seguruna ingurduak eta gizarteak eh e, sortzen dizkigu presiongatiken eta, ez? Eh jonikalako mesfida testirantzak eta alako bizipenak eh azaleratzen, e, ausartzen, jard, e, ausartuz jartzen geranean benetan e, eskertu ikaragarri eskertzen detz e, e, hain hainjustu ere esango nuke e, Zenbat eta gehiago hitz egin hoetaz. E, ordu eta e, errezago e, iristeko moduan egongin tezkela, e, momentu txar gogor hilzolinko e, dagoen baten e, eztakitez, barruetara eta kezketara eta eta bizipeneeta ez. Eta, eta zenbait kasuetan e, e, errezago ez egun e, e, litzekela ere ba, zenbait kasuetan saiestea, e, ekiditea hain brutala eta hain gogorra egiten zaigun e, gertaera hori ez Norbaitek isiltasun bat austen duenean inguruak isiltasun bera ere hautsi egiten du eta hori oso garrantzitsua da Aitzi ber, behon daizula. Zuk zero horrek esana, beste nola hartu izan dezun babes, orain askok hartu dute babes zure hitz eta jarreran, eta hori oso garrantzitsua da. Beste etxe guztiak hor daudenean Aspaldi beti ganik Lekurik ez, eraikiteko zerotikazten dene zer Tu meraci al quedava La orma saragó no an te va teà mi sincero s'entendavate e pel tas ungo danzare l'an ogni che il carro tutta danza zera condena tu si tustenne Txoriak etortzen ez diren lekoa poema liburua, bi mila eta mazazpien argitaratuzen alainea girrek, erein argitaletxarekin. Okerrena ez da giltzak arauak mugak den denak zurrunak den -denak estuak. Okerrena ez da laburrak, hemendik ez ateratzea. Zeure etxea familia maitalea txakurraka anztea joatea apurka, apuk, arpurka. Okerrena ez da, galdera eskaera mesede guztien erantzuna ez ezko zorrotza izatea. Okerrena ez da, psikiatrak agindutako pilulen araberakoa izatea gure aldartea. haiek erabakitzea gure emozioak, pentsamenduak, sentimenduak. Okerrena ez da leku honetara ohitzen ari garela egunetik egunera. Okerrena ez da lehiokomun ate oro itxita mantentzea beti ez da okerrena, barroteak, esiak, kristalak egotea. Okerrena da, kartzela honetaz gain, kartzela honen barnean badagoela beste bat, are txikiagoa, itxiagoa, itogarriagoa, mingarriagoa. Mintzona izen kartzela hori neurega isotasuna da katez burdinaz giltzarra pozbetea. Batzuetan bisitarik onartzen ez duena, bestetan afaririk lorik sosegurik ematen ez didana. Gehienetan gudara erabaten hauena. Guda hori, non, ni, beti ateratzen ezen, galtzaie. Txoriak etortzen ez diren lekua. Alaine, agirre. Erein argitaletxea. Eitzaikyut gehiagotan Elkarri esatea Normalaizango de la Itzema Del cim del riu es sent que creix A poc a poc la pluja Si ens enganxa pujant contra Correns en ja ens ho farem Del de tantes ànimes Que s'han sentit perdudes Creix la llum del fons i esquerda el cel Eitzaikyut hey, gehiagotan Uro mora el carre quin dan danea ni qui engorde soma la roma dins sempre corrents es va fent fosqui no es veu el camí Hiten <tune> Amplio Tasunak beldurra ematen badizu, begiak itxita ikusiko duzu argia. Record, demà, son, Eta anjuan ginen, hotxoaren ahoaren barru, hotxoaren barrura, aurrera. Begiak itxita, argianon ikusiko. Urola tren zaharreko bidetan. Bide basatietan aurrera argian honikoziko Bai, eta olerkari eder batentzat kokala leku kokagune ederra gerta daitekeen e, o daitezken e, parajeak, ez? Hor e, eh e, azpirutxo azpirucho el eta askok eta asko galdetuko dute nunotera azpidutxo ez guretzako zumarra rrantzat zumarra rantzat, ez eta espeiti eta ingurukoentzat eurola baiarkoentzat aski bueno izango ke ezaguna eta hori ez e, urola ibaiaren pasalekuta pasaguna e, tenga bekoa eta garai baten eurola e, trenaren ere asa eta pasaguna pasa ez? E, bai, eh bakardadea bertan tantopatudo potopat en errezada. Eh, vegetazioa handa ikusten denik, eh batetarako eh espazio fisiko eh aparte, aparte e, derra, aparta. Eta, eta hori, ez, e, Zumarra eta Askoiti erdiguna tokokatzen daen e, Askoitiko auzo bat, esango dugu dala e, e, Azpirutxo ez, egun Inor gutxi biziko da bertan oso jende gutxi, bi taberna badaude bat taberna bezala eta bestea jatetxe txere aiko ospege haundikoa, e, behintzate erretegi aldetikan eta horrela eta jendean asko moitzen dana eta, eta bai, atzo batez ere gure lr e, aparteko aventura bizi izan zuen, ez? E, azten zitzaidan, esatea, ja. sumarra urretxutik e, azpirutsura amartunel daudela. Bueno, ez dugu esango e, luze-luzea dien nik, e, denetan ikusten da zarrera eta, eta mailera baino, bueno, eskarrak, bueno, argi, argiekin die, eta orduan, ba, e, joaten, e, bueno, errezago egiten da, ez, ala ere gure mutile hopetako argiekin jarri dendun eta atxirrinduak hartu eta eta ganetan e, <girri> Ames batean bezala ez bizi izan zuen e, joanekoan joaneko txirrinduz errez beraka eta gero gorakon ba bueno e, bertako autobusa hartuta ez hor e, e, bidegorri hau e, gari batean ez dura e, trenaren e, e, leku hartzen du urula trena ez takia urte zientebatzua de, di, eh? desagertuz zana. Ez era bat hor badago handikan e, turismoari begira eta eh bat, e, azpeitita azpeit aspekititala artean, e, martxan jartzen dana batez ere aste bukaeratan eta ez dakit urte osoan zehar izaten dan edo edo gain edo eta eta penaz bai penaz eh nostalgia hundiz eh suma bizi degu ba, e, tren ederren e, e, desagerpen e, ura eta bai para para he bai komentatu duzu pasatiak pasatien artean e, gure Gipuzko barrenean ez azpilcho andagozuloa bearrezko zulo bat Gehiago txirrindua trenean, txirrindua autobusean eta txirrindua oinartean, artean ipurdipean eskua luzatu eta ingurutako zubaitz basoak kokituz egin genuen bide gomendagarria. Edo hori hauere familian, banaka, binaka, taldean egiteko gomendagarria goitik bera errekaren orantzan rx erre joateko moduan baita loyolaraino ere eta anki gogorrago eragin nahi ezkeroa ba joan eta torri gero ueltan Bai, etorri bueltan, eh, bueno, indarren eta adine eta harabera, ba, bueno, ba, etorri daiteke, bueno, bai goraka izango dugu buelta, baino aparteko desnibela hundiri gabe, baino bueno, tartea no mejor un mechori quedo edo sin baldin bada, estakite, barazio badengatik an edo bestetikan, ba bueno, ba autobusa, autobusen esatzen zenorinati, eh gehienez ere bitzirrindu. Bitzirrindu hartzen dituztela, Autobusek. Eta, bueno, hori dago, eta, bai, abentura batetarako etarako zailo e, polita. Eta arkabian ni Angelerrok, Elkar arkitaletxarekin, 2002-an arkitaratu zuen poema liburua. Zuaitzaren beidazko itzalpean bertin zaitu bizitzea lailtzea errantzuen filosofoak. Zergatik bada ez zu zure buruaz beste egiten maisua palestrakonareta zurean dizipulu batek. Horrezegatik bata zein bertzea berten zaidalako. Eta Arkadian ni Ángel Erro elkar argitaletzea. Kantuan Xabi Bandini eta Maialen Gurbindo Non galtsanda eta egia kantua Gaurko saiolaria agurtsateko aukeratu deguna egia, Naueak piztu da tornasten gehiagubitartan izan zorion txu. eta izan poema. Ego? cha Be ben na